Kapitel 4, vers 1. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig era lemmar. 2. Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. 3. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Fyra. Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Fem. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss. Sex. Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det... Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Sju. Böjer Böj alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han ska fly för er. Åtta. Närma er Gud, och han ska närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare... Och rena era hjärtan, ni tvågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd i tårar och glädjen i sorg. Tio. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Elva. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare, utan dess domare. 12. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?